Az állat lehúnt. Fel a kezekkel, Mr. Hughes, mondta a fiatal ember gyűlölködve. És te is tartsd fel a piszkos kezed, Joe, mert átlyukasztom az átkozott koponyádat. A revolver fenyegető félkört írt rá a levegőbe. A két férfi, havonakodva is, de feltartotta a kezét. Jél elégedetten nevetett. <gül> Minden szót hallottam a faburkolat mögül. Ön azt mondta az imént felügyelő úr, hogy a háló egyre szűkebbre szorul körülöttem. Nos, én most széttépem ezt a hálót. Én a gyilkosról beszéltem, mondta Hughes látszólagos nyugalommal. rekedten nevetett. Úgy, és azt hiszi, én nem éreztem minden szavukból, hogy rám gondolnak. Nem tagadom, én gyilkoltam meg Bollingbrook lordot. Tehát bevalljak. Bevaló, de alig hiszem, hogy önnek bármi haszna is lehetne belőle, Mr. Hughes. Én a titkaimat csak olyan emberekre szoktam bízni, akik nem fenyegethetnek. A halottak például nem beszélnek. Ön pedig attól a perctől kezdve, hogy beléptem a terembe, halott embernek számít. <gül> És te is veszedre jöttél, meg Dél-Amerikából, Joe. Élve nem távozol ebből a teremből. Igen. Én fordítottam el tőled a nagybátyát szívét, és semmisítettem meg a leveleidet. – Ezért meglakolsz, – mondta Heriden folytott dűvel. A revolver fenyegetően villant meg él kezébe. – Ha megmozdulsz, lövök fel a kezekkel, még nem végeztem. Én tereltem a gyanút mézönre is, mert gyűlölöm. Pusztulnia kell, mert elé és közén furakodott. Én csempéztem agyanús végrendeletet az ügyvéd páncélszekrényébe. Nem volt könnyű munka. Egy alkalommal, amikor nála jártam, viasz lenyomatot vettem a páncélszekrény zárjáról. Átkozott gazember! lihegte Heredő. Csak lassan a teste, Gúnyolódott él. Még nem tudom, hogy a mellett bekapod -e a golyót vagy a gyomrodba. <gül> De esküszöm, hogy nem menekülsz ebből a szobából. Ha elsüti a revolvert, fél perc múlva itt lesznek az embereim, mondta Jukes. Jél nevetett. Hát a falak itt elég vastagok. Azt hiszem, azt se hallaná meg senki, ha egy ágyút sütnének el itt bent. Nem folytathatta. Mézön időközben észrevétlenül a páncél mögül, és a fiatal ember háta mögé került. Jél meghallotta ugyan új ellenfeleléteit, de már nem tudott megfordulni. A titkár karjai vastapocsként átkarolták. Jél elsütötte a revolverét, de a golyó a padlóba fúródott. Újabb lövésre nem került sor, mert Hughes kiütötte a revolvert a fiatalember kezéből. Kiderült, hogy a teremből mégiscsak kihallatszott a lövész zaja, mert alig két-három perc múlva feltárult az ajtó, és Sullivan jelent meg a küszöbön néhány rendőr kíséretébe. Egy pillanatig dermedten nézte az eléje tároló jelenetet. Él még mindig kétségbe esetten kapálózott a titkár karjaiba. – Újabb merény le! – ördült fel Sullivan és mézőnra mutatott. – Bilincseljétek meg a gazvickót! – Megállj! – vágott közbe Hughes, és megragadta jél karjait. – Őt bilincseljétek meg! Salivan levegő után kapkodott. – De hiszen... – Tegyék azt, amit mondtam! –– vágott közbe Hughes. – Mindenért vállalom a felelősséget. – Több magyarázattal tartozom mondta Hughes, amikor a kastély lakói másnap reggel összegyűltek az evédlőbe. Az első pillanattól kezdve gyanús volt nekem jél személye, de egyetlen bizonyítékom sem volt ellene. Már az a körülmény is gyanúsát tette, hogy éppen ő volt a Lord kíséretében, amikor a sokat emlegetett jóslat elhangzott a kék golyóhoz címzett vendéglőbe. Utasításomra megfigyelték azt az embert, aki a vendéglőbe egyes vendégeket jóslatokkal szórakoztatott. Tegnap letartóztatták az állítólagos jóst, és mára már beismerő vallomást tett. Az illető egy szerződés nélküli öreg színész, aki üzletszerűleg jóslásokkal és grafológiával foglalkozik. Az öreg vallomásából kiderült, hogy a különös jóslásnak Jél bérelte fel. Jél már akkor pontos terve teszett ki a Lord meggyilkolására, Ismerte nagybátyja életkörülményeit, gondolkodásmódját és szokásait, de nem volt nehéz dolga. A lord amúgyis rossz idegeit teljesen tönkretette a jóslat, és páni félelme szertelen túlzásokra ragadtatta. Örökös rettegésbe teltek el a napjai, és minden intézkedést megtett, ami emberileg lehetséges volt. Már az a tény is, hogy a lord erre a szigetre költözött teljes mértékbe igazolja, mennyire komolyan vette a jóslatot. Talán mondanom sem kell, hogy Jél tervében már szerepelt az oroszlános címerpajs, és ha a lord nem költözött volna a szigetre, akkor az unoka ötse beszélte volna rá erre. Azt is sikerült megállapítanom, hogy Jél napokat töltött a könyvtárban, és alkalmasint ott találta meg azt a tervrajzot, amely a kastélyreitek ajtói és földalatti folyosóit is tartalmazza. Csak egyet nem értek, szólat meg szaliven kapitány. Miért volt szükség a Lord meggyilkolására? Hiszen Jél tízezer fontot örökölt volna, ami elég tekintélyes vagy. Jél többet akarta az egész brook vagyont. Ezt pedig csak úgy kaparinthatta volna meg, ha Ellie feleségül megy hozzá. A gyilkosság tehát kettős cél szolgált. Egyrészt a vagyon megszerzését, másrészt mézön vesztét. Ha él terve sikerül, és a titkát a bíróság elítéli, akkor Ellie brook és vele együtt a hatalmas vagyon felé megnyílt volna az út. A vakmerő gyilkos legalábbis ebben reménykedett. Még délelőtt megtörtént a temetés, John Boligbrook Lord megtért A kriptában kandeláberek lobogtak, és a városból hívott pap egyszerű szavakkal emlékezett meg az elhútról. Elli kérésére Sullivan kapitány eltekintett a boncolástól, és megadta a temetésre az engedélyt. Hughes is részt vett a komor szertartáson. Tekintete időnként a fiatal lányt kereste. El is ápattan és kisírt szemmel állt a koporson mellett társaságában. Hughes a gyászdacára is némi elittételt érzett, hogy a fiatalok végre megtalálták egymást. A kezük önkéntelenül találkozott, és a detektív úgy érezte, hogy ez a készfogás egy egész életre szól.